Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah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 Si kur që e keni të njohur, jemi në takim të radhës ku tashmë është bërë e njohur që gjithë dhe të hënë në këtë termin nga ora 20 e 30 të takohemi në emision ton që ka thot feja. Dhe pëmundojmi që të trajtojmë tema nga më të ndryshmet të cilave uja përgjigje feja jonë islamë, që të njohim qëndrimin ton që duhet të kemi përbalë temave të ndryshmet.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 kaloj mua i Ramazan. Dhe gjdo ditë që kalant nga mua i Ramazan, kalant edhe një mundësi e madhe që të përfitojmë. Erdhen edhe vjetë ditë e fundit e Ramazanit dhe vazhdimisht do të të të mësimet, porosit e hoxalarve ishen të shëqruara me përkujtimin, me tërjekin e vëmendit që të kemi kujdes, që të jemi më të zëllshëm, më të kujdeshëm, në 10 ditën e fundit që tfitoim së paku të, të arrijm natën e kadrit e çvlera e saj tek kalon adhurimin e 1000 muajve. Mirpo jo të gjithë kemi qenë të zëdhshëm në këtë ditë, ndoshta edhe kemi dhën mundin që kemi pas mundësi, por megjithatë na ka përshkuar një lloj keqardhje, se ndoshta kemi pas mundësi të bëjmë edhe më tepër, ndoshta është dashur edhe më të zëdhshëm ti më këtë herë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 e dhjetështë të partë të tërhegjës, janë më të vlemshme dhe më të shpërblujara se dhjetë ditështë i fundit i muajt Ramazan. A nëzitë të qoftë tërkja dhe shumë të tjera nga argument e shuratit në amsojnë dhe në të rejkën vëmendjen se jemi përbal një mundësia të madhe, jemi përbal një shansë jetësora që ne, ne të fitojmë. Vëllaj për tishtë në një sezon e fitimit, për tishtë në një sezon e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 Nuk ka diqë më të në këtë ditë më trëndësishme, në këtë ditë sa ti përkushtojmë adhurimet e Allahut Azhajan. Së ta shojmë kon në përmendjen e Allahut te barekatu ala. Dhe për kët mjafton hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi dhe i thotë në këtë ditë gjat vitit që vepra e mirë është më e mirë, është më e vlefshme, është më shpërblyer se kur ajo bëhet në këtë 10 ditë shtë partë të porta muhedhur hexhe. Ata gjithë mund të shpërblihesh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 Çuft për të folur me xhamat, çuft për për për kushtimin tonë namazit, për ndikimin e tij në nivelin më të lartë në këto ditë të posaçme. Letjet në namaz i veçantë që ne e bëjmë ta shikojnë rrugë, për shkak se janë ditë të veçanta. Letjet përmendjei Allahut, ta zgjellan ditë e veçantë që ne bëjmë. Le dit e bëjmë. Letjet leximi i Kuranit që është i veçantë. Letjet e tërë veprimtaria jonë që përmes saj e shprehim adhurimin tonë te Allahu subhanahu wa taala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 të gjitha atyre gjërave që në zhvendosin nga adhurimi Allah Gjellë të mundujme që spaku sot, sot kemi mundësi të minimizojm mundësin e tyre për të në marrë ku që ku e mbedo të mbedet në shërbimin e adhurimin dhe Allah Gjellë ma një ka adhurimi e shikun e ruar që mund t'i mund t'i kryim edhe kryimin punë kryimin angajime fjera bie për, për mende në Allah Gjellë timi subhanë Allah Alhamdulillah, la ilaha illallah, temi Allahu akbar, të përmendim Allah në gjelalu me përmendit e bukrat mira, që përmest tyre e madhrojmë Allah në zohë gjel, që përmest tyre e falendrojmë Allah në gjelalu, që përmest tyre e lartsojmë e ember në zohë të, të gjëziz, e kështë të më radhë. Këtë mund të bëjmë.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 Të te tepër me vlerë. Prandaj në këndin e adhurimit specifik që duhet më tepër ti kushtojmë vëmendje, për çdo gjë që e dimë që më para mirë, të ç'mund ta bëjmë, ta bëjmë qoftë jetë, namaz vundetar nafile, kash nuk nuk bëhet fjalë për namazin pesë vaktet. Kjo është punë kryme që duhet ta bëjmë çdo ku, çdo situatë, jo vetëm këtu edhe ditët e para të muajit duhet hyjë. Por gjithmonë. Prandaj Namaz na file sa matiper, lexim të Kur'anit. Për menën e Allahut azza wajal, duke ndajtur mund të përmesh Allahu azza wajal, duke i ecur duke u stuar për menën e Allahut azza wajal. Duke aqjëruar, të kryesh çdo punë që e dim se është e mirë dhe sallallahi kënaqshëm me të, ta bëjmë Duk e qenë të, duke qenë solidon me ti duke u ndihmuar, duke dhënë sadaka, gjasë shumë fishohet sadaka e në këto ditë. Prandaj gjitha këtu ti jemi më të kujdesshëm. Të bëjmë një plan sikur të, të nduar, të bëjmë një plan ditor të punëve të mira. Mundo që mështë kalën asë një dit e dhulhegjës. Mështë kalën asë një dhulhegjës, pa prekur spaku në shumë prea dhurimeve. Pa prekur spaku në shumë prea dhurimeve, që janë punët mira. E që janë vëlletarë, normalesht, kasë obligimet si kur që përmanën duhet të kryen, pa varësisht vje dhulhegja, shkonë dhulhegja, këto gjera, gjera nuk nuk kontestohen asas, asas nuk duhet, absolutisht të jenë jen në në diskutim për asë një prej muslimanve dhe muslimaneve. Gjithashtu në në në tjetër, që ku e në ruar, pas janë ditë me vlerë dhe shpërblimi është shumë i letë të arjetë, ma ditë të shumë fishohat në këto ditë, të hotimet ku dhe shumë në në në tjetër, të rëmi nga mëkatët, të rëmi nga mëkatët, qoftë nga mëkatët e, e gjuhës, nga p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 nuk bënd të tjetër pasë që zbaton të ur në Allah të zogjel, dhe ishën të bindur se për diri sa zbatojnë ur në Allah të zogjel, në gjelalu hu, Allahu të barë e këvatare nuk dhët i hum kur. Për daj, sa so komësime këto që, nuk kemi mundësi të shpalosim në këtë takim të, të shkurt, por të interesuim edhe për këtë qështja. Kur bani që prejet në këto ditë, respektivisht, duke filuar nga dita dhjetë, kur falet bajramit, filanë thire a kurbanave, nga se për para kushe thire, nuk logaritë kurban është thadakal, limoëshe për gjithshme, por gjithashtu në këtë djetë dhjetës, të muaj e dulhegje, në ditë në djetë, që e dita bajramit, pas falë të bajramit, thire të kurbanit, qëfarë simbolike ka kurbanit, kur ka filuar, si ka filuar, kjo simbol, si ka filuar, që akt fetar që është që është porosia e tij, mesazhi i tij gjitha këtu mund ti mësojmë ne këto ditë. A më porosisë besoj çogjëllarët pa dyshim, kam parë shkëkët se do të flasin. Por un kam dëshirë që të shli veten tim edhe gjithë juve të flasim vazhdimisht çdo ditë, nga një porosi, nga një këshill, të marrim nga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 jo më kësht vetëm për Ibrahimin al-Asam, po e ka një mesazh. E ka një mesazh. Pse nuk kërkohet për nevet që të thërrim fëmijët ton, e tonë? Ço'sht pula të marrshme? E pse pro u kërkuan nga Ibrahim al-Asam? Ç'është porosia e mesazhit? Pse i erdhi kurbani? Pse e lagruan as vend? Çfarë ndodhi pastaj? Çfarë zhvillime ndodhen pasi që e lagruan me fëmin në Mekë? Është interesant gjithaqtu. Gjithaqtu na lidhin me këto ditë nëse çhob e tashme vizitohet vizitë posaçme vizitë hajt që nuk bëhet në ditët e tjera vetëm tash bëhet vizita e Arafatit dita e madhe e Arafatit që është pikërisht dita e 9 nga këto 10 ditë të para të muhedul hexhe çfarë vlerë ka çkartë nafati çfarë realisht bëhet në Arafat si të përfitojmë ne nga Arafati para se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 qëfar mund të, të ndryshan jetën ton, qëfar mund të ndryshan nga jetë a jon, nga raportën të me zvete, nga raportën të me Alana Gjellewala, qëfar mund të ndryshan të gjitha këto rafshë? Njoja i shtërisë se haqjerit me birënë sa Ismailin, oso kam simet shumë ta që bëjnë të ndryshëm jetën ton, raportën me zvete, me Alana Zogjell, haqjit, veprime të haqjit, kurbanit, e gjitha këtu që i kondrua shumë të tjera, që në mund të i marë me lene Allahot Azogjel, Azo dhe qofë se i kushtoj mëmendje shfryzimit të mirëfer të këture ditve. Andaj edhe të lezuarit, e të mësuarit këtë dit, është një nga vepat e mire që që muat shumë, veçanëresht kur betë në këtë dretim, që të njëme këtë histori, të njëme me këto porosi, të njëme me këto njarjet të mëdhatë të historisë të njerë çfarë ka që se fëmia jo nuk e kanë në rastin dhe nuk e kanë dërin dhe nuk e kanë mundësinë ti mësojnë në poshtëshkollat e tyre. Ka sikoi histori nuk përmendat. Nuk flitet për ta si duhat. Ja, so duhat. Nuk dësin por оси nga Ibrahim el-Asamen, nga gjithë ato që Allahu xhallahu ta pejgamberi ka bën mësues të njerëzimit. Ata janë ulhancit e njerëzimit. Ala, edhe vetë Muhammedit sallallahu al zemi tha fa bi hudahum u ktedi edhe udhëzimin e tyre të ndjekë udhës e tyre të shka ndjekë i gjurëm të tyre nga sallallahu pikrish për këti ka dërguar që ku në ruar qëfar historiet madhe la Ibrahime haa nuk është tur pa nuk është përkeq ardhje që ndokosh për muslimanëve të rritet e të pieket, e të plaket dhe nuk din nga i brejme të samasgjë, nga baba i pegamberve, nga njeriu me i malë që njohë historia zbashkë me Muhammedin sallallahu aleyhu sallam. Për daj, këtë e mësime jetësore, që duhet gjithë mund të i kërtoj vëmendje, për vëqen një këture ditëve, këture ditëve të mëdhat të dhul hijgjës, tkaleb duke përmend Allah xhallahu ala duke nuk tekbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wallahu alhamd kado qe skuim kado qe cilhemi thimi la ilaha illa Allah subhanallahu tmadruat Allah xhallahu ala te permend emriti pse kto yndit e madrimit Allah ta uzhall dit e permendes Allah xhallahu xhelalu dit e pajtimit me zot dit e pendimit dit e kthimit tek Allah xhallahu ala prandaj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 Të mobilizohemi në këtë ditë të, të pajtimit dhe të pendimit në këtë ditë të madhe të ditëve të muajit të shenjt Dhulhijhes. Do të shkruajnë shpreh, qaseqtuen ayemen ma'dudat Allahu qadhana yan ditun numruara, të numruara shumë shkurt përfundojnë thash shkuan dy ditë. Dhëzëdhë motra musliman shkuan dy ditë të lërgjhes, çfarë keni bër? Sa e keni përmand Allahu nazal? Sa keni për dhikr?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 fushat e punëve të mira, si kur që i përmenda më heret, duke përshiktu edhe mësimin, po edhe mësimin, dhe në ta din, gjdo kur që ka munësi, tja mësën do kujtë mësimet e këture ditve, tja mësën do kujtë por ashtë e këture ditve, ta din, se e ka bërë punën më të mirë të mundshme, që mund të bëndë do, do kujtë në këto djetë dit. Më jamësën do kujtë historinë e brejimët e lësam, por jo histori, por që nga gruaja ti Hadherit me Ismailen nga nga ndërtimi i Xhabës nga porosit e Hadhet nga thera e Qurbanit msimet e mbylljes sura prandaj mos hezitojmë neper xhamia tona le të ngjallen xhamiat me ligjërata me dersë që flasin për këtë ditë le të dit. ngjallen shtëpitë ku lexohet për këtë histori e për historinë dhe biografin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si trashëgimtar i babas të Ibrahimit alayhi salatu wassalam me porosit dhe msimet e shumta që mund t'i nxjerrim në kuadër të kësaj historie dhe biografie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 për të kan fjala veprë e mirë çoftë detyri e dobishme apo veprim i mirë që shpresojmë që përmes tij ta fitojmë shpëtimin e Allahut Azzaul Jal Zoti ju shpres për romandin un me kaç dua ti do fund këtyre porosive të sabë uh, Filimet t'u tregova se janë vetëm uh, një lloj përkujtimi e nuk ka msimet të detajzuara nga se për këtë duhet shumë por ishte një thirje e përgjithshme, duke e përshri edhe vetën timen këtë, të gjithë të mobilizohemi në këto dit, edhe në diturit shëndosh, edhe në punë mira, që të madhrojmë atë që Zoti e ka madhruar. Që të fitojmë këto dit, dhe këto puhiza, dhe këto erna të bukra, këto frestat mira, që vijen nga Zoti Gjellewala, e që bartin me vete, shumë mirësi dhe begati, mos të lëmë në të i kalojnë anash, por të kalojn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 e bëjmë një shkëpujt e shkurtë dhe rekthemi përsëri me inkuadrimi në telefonatëve të juaj, ja ndaj në ndesht një Zotë i Madhjë Shkruleft. Shëkot në ruar, u rekthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë, dhe tashmë është kjo pjesë e rezervuar për inkuadrimi në juaj,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 po nuk e di as edhe me një preparat tjetër për uh, punën e relaksimi diçka është më përzim e ujë mesën e pakat bëj këtë diçka me punën si si lënji rukh jo se diçka në çet formë nëse ke ndezhur diçka sigurisht ke ndezur për shëbë edhe për uh, pluhurin si e sedit kisha pas shef në sjarën diçka tush më përdor ose si çka më vone diçka po për punën uh, për më përdor ti është uh,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 që të sqarohet se kë me çfarë përzieni, çfarë sasia duhet përzien atë këtë rradh. Është vërtetë se cidri përdoret dhe është gjithashtu i preferuar edhe për rastet e sehrit dhe problemeve të kulturës natyrave, por është gjithashtu tëdifikas edhe, edhe në raste të tjera e që detajet e përdorimit të tij un nuk i di. Do thot me çka përzieni dhe sa duhet përzien tu nuk i di për shkak se nuk kanë bën me ëh nuk kanë bën me lamin që un jam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 ku është përmendur se sidri me qka përdoret dhe me cilat barisht është mirë të, të përzijet dhe si pijet dhe qfa përdoret dhe për qka, menaj që mund të gjeni edhe të kata që shqesin produktet e ktila, por edhe për mes internetet, andaj përveqet të këthejnë e atyre që gjeni inshalla përgjë më të detajzuar për këtë që keni pyt. E në kodrum një telefonat tjetër? Të të Orna. Kështë beshë ta me të të të tëzë, me e që jena në ratë tunës jam, jaftë me falën vësh pasin, pasin etë, pa. si në mes e dhe të gjyma, besha me ditëm kër jem në ratë tunës që nuk jem mundëshin me shkun gjami me falë gjymona, a mi jaftë me falën vësh të reken? Po, e qartë. A, jem, a është e kjarë? Po, të... po e qartë la, e kuptum, Allah është problem, shumë e qartë njeriu kur është ndorërtë punës, padyshim se koha ka të kufizuar për të fal, nuk mund të falet as çfarë don, për shkak se është i obliguar të kryej obligime të tjera që i ka në përgjegjësi. Andaj çovse natyra e punës tënde nuk e lejon që ti falë synetet, atërspaku të fal fazën, mos të rrezikon fazën, por të falë fazën është synet mund të falë ku shkon tek shtëpia, nuk prish punë. Por fazën të falë spaku në në punë.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 po skupta fal Xhimon. Nga se mund të bëhet zgjidhje për drejt një herë dy herë, po gjithmonë fal drejt që nuk ka zgjidhje. Që nuk ka zgjidhje, ndaj duhet të insistojmë që të kërkojmë leje. Mëndezën nëse jemi korrekt dhe jemi punëtor të zellshëm dhe kemi një kredit pozitiv tek përgjithësi punës, mëndezën nuk do ta ndalon, nuk do ta ndalën më skupta fal Xhimon. Apo të bëhet edhe kompromis, sikurse përmenda, për shemboj të thuasa, atëherë për këtë ditë më jep 10 euro nga rruga sprish, po Osonë për këtë jumë që po e fal, jam gjenë që për, për shembull të mashtysh orarin e punës në të tetën nga 2 orë ose të punoj më tepër, ose dish, pse ngarkosh pak më shumë, ja vlem për mos më hub, për mos më hub jumën. Andaj më thua sot që mund si të ja sigurosh vetësonë të drejtën për të dalë fal namazën e xhumas. Kemi të tretë të, të, të, të, të rinkadrojmë. Alo. Urna. Urna. Selamun aleykum. Aleikum selam rahtullah për të rashëgjohështë. Në që në të vit, përshënën, spontanis, në që kam mund me sërmu në pringi, përshënënën. Një. Ashtë telefonatë e pa qartë, nuk këmë duke këptu. Njëse... Një dita, që mundë dhe të përshënën,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 jam këtuin që telefoni nuk bën. Po. Atë se kur po bin një telefoni, do vetë bën aty edhe ai pengon xhmohen aty. Po. Çdo ditë ju pyetë shomazord unanimo. Amin Allahu sublih. Që të pyetet e mirë, sigurisht puna është se me dije që na zot. Allahu sublih. Allahu sublih. Amin. Sa minuta ju jep tash? Në përket pyetjes së parë se nëna nuk flan, kom kë, duhet të konsulto komu siç nga një muesa? e shtyër, dhe më thonë, bënë që të këndë një që regullim eventual, i cili pastaj reflektohet në mungesin e gjumit ose në, në problemet të tjera që mund të shfaqen tek një imoshuar. Në mirë të konsultut mjeku për këtë qështje, ndo është nga njëre edhe kanëve të ndihmuat me disa prej barnave të saktura, medikamenteve që i ndihmuin me flajt, në mirë që të bënë bë një konsultim me mjekën përkatës, nga se fetarisht nuk ka dhe qëka që do të kishën pasmën si me indihmu në këtë, në këtë dritim. Se për këtë problemit të telefonave, po, ju vetëm në gjuma, por në gjdo vakë, të fatë këtësështë, kur vinë gjemërinë më falë në gjemi, e ditë ashtë se njëri ka të telefon me vete, mirë po, elhamna e telefoni, ka mundësitë që të, të shkyqet, ka mundësitë të, të, të, të ndale të zëri, e jo që të bëhet në gjemi nga njerës si kurse,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 Ka njerëz të telefonojnë kur më duhet bu muzikë. Telefoni është me pas një zile, domethënë, një zile të përshtatshme që të lajmëras dikush pa të thirr. Ja të vendos natë muzikë, zëra të dëshme ku edhën çfarë dhe kur ja plasa atë cingrima në xhami, nuk dina ajë në diskoteka, ajë në darsma ku i shçetë njerëz. Pastaj në çës se kanë harruar mefik telefonin dhe të cingrën jet namazit, shtinë dorën në xham, zërr dhe ndala. Pado shum se veprimet e e Etilla në esenc nuk janë të pëlqyesura, janë ndaluara të bëjnë, por për interes përgjithshëm lejohet. Jo si lëvizin të shonë namaz, jam të në më bojhurim celularin në xhep. Xherëll vllau celularin, ndale. Duke qenë namaz, ndale edhe falo pas erat. Edhe pse në esenc kontrollojnë celularin para se të futet në namaz. Ash tolet merrës vërejtje shumë e vënë këtë vllau tur muslimançi në telefonaj, kërkoj që të gjithë timit përgjithshëm. Timit përgjithshëm, mos ta pengoj maskën, mos ta shetsoj maskën dhe mshçetsinë njerëz në xhami nuk shçetsojnë vëzhgëzët por shçetsohen edhe malaikët që kanë armë për të dhunat namaz a nuk ka gjëna e madh kjo derguari, ka si dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë innal malaikata la tata'adha mimma yata'adha minhu min ibnu adam a malaikët bezdisen dhe shçetsohen nga ajo që bezdiset biri i ademit a një muslimani a bezdizumë asinorit po edhe malaikët bezdisen nga kjo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 Në kardi kuhen patëngjamin që s'u dukën mënal ose nuk din mënal, gat sikur ganër pi njerëz të vjetër, vijnë në xhami, dhe atia ja kanë nea telefonin të tshpia që me dit ka ars ose po në punë, e nuk din mënal. Ai dësh bule e mëru. Nuk din mënal zonën. Nuk prish punë. Ja pi në trio, sa tani a din me çfarë do telefon një fal, qësë, që qëtina, del, të telefonojnë në punë. Thuim fal ahës. Të çoj të s'u din mënal, nganjëherë zonën, kur dal të shoma të arzonen, shumë tëjsh. Po tim të kujdessh më dhe të rruhem qëtësin e gjemi maksimalisht, mos të rënojmë qëtësin e gjemi me qëka do qoftë, qoftë qoft edhe me telefonatat të eksonet tyre. Kemi tërnotet të, të, të, të, të, të rinë kuadrujmë. Shalamu alaikum. Aleikumussalamu alaikum. Allah i shumë lefë të kërësh pëshqiva. Allah i shumë lefë të kërësh pëshqiva. Amin e riva. Kërën dë përëshqiva. Po urna Allah. Uh, pëtjë, pëtjë është, uh, e po fitje fitja parë është ka drejt gruaja pa dhe ne burrit më ajo diku na li shkark po po fitje po çtetër a jemi në lidhje ende se duket i ku lidhja Nuk sa të më ndihëra se sa kuptova thaj kam i kam dy pyetje ndosë vetëm një e ka bër. Si do çoft Parisim inkë çka ka bër pyetja, a lejohet grua të jap sadaka, të jap diç pa lene burrit. Nëse qoftë se ajo është e burrit, në pronë të burrit nuk lejohet. Nëse është pronë e burrit, ajo pronë e shtëpisë, që burri është për të, për pjesë nuk lejohet të jap të nxjerrë gruaja nga shtëpia burit, asaj, e burrit ose asgjë pa lene burrit.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 se e kam bënë atë më thonë që soda ka me bëkat. Mirëm u konsultu, që mos bën diqka, të bën diçka, do thot pa u konsumeta që të shkakton ndonjë fërkim në raporte, të shkakton një lloj, do të thot një lloj nervitë gane e burrit, çish ja, pa ja paditun e kështu me radhë. E pse e ka të liguar gruaja të jap nga pasuria e saj edhe pa lënë burrit nga sortë e saj. Ajo është e saj, nuk ka nevojë me marr lënë e burrit. Po mirë është me konsultu. Mirë është me me diskutu me të. Dhe buret do të mugzu kur ka një grua që i jep sadaka dhe i dmhon. Atë alhamdulillah, qysh ja? Sa ka bënë më don vjet? Çelun po t'i japi 10, 20 japi. Me ndimun mugzu kur gruaja i jap sadaka. A do jo jo jo që buret ta privon gruan, jo që ta ndalall. Por s'paku ti tendencë çfarë po ndot, ku po jap? Çfarë po bën? E kështu më radh këtu konsultime ato të bëshme. A pse në esenc, ajo që është pasuria e gruas, gruaja do të të kadrit të jep ku, ku do që ajo dën, të jep ku i të dën, nga se ato e në tësaj, dhe nuk lejohet që burri të ndalon dhe këtë drezin, përvecë se në që fëse bjen dëshme interesin e përgjithëm familjar, atë nuk lejohet, normalisht, se bjen dëshme interesin e përgjithëm familjar, nuk lejohet, përshamë burri nuk e lejohet gruan e ti që ajo të ketë në postim dheqë për në tës familjar,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 Unë um, e bunë apitën ma erët për, për gjimonë, probleme është hojtë që unë e ku pënej pënej në universitetën a o për në, në kujhime, dhe jemi vetën në kujhime atë që pënej, orarën e kjem pëjurës 8 djerën ora 6 në mëramje, edhe probleme është që veç ditë pëshime e kjena veç dillën edhe të hanën, që më pënaj në universitetë, që vëse, faj, përket të,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 edhe është shum, shumë problem që s'kosh mu zavënësu a jem në naj dhe kjetër, se në dhe kjera nuk të në lasë universiteti, dire une... dhe dhe të kone dhe nështë kom që në shkumpusë të në universiteti, që atë e është e desenta, së përdi po, po për unë e të kuptuva, po edhe këtu mund këtë zhidhje, ti përshambull që fëse dinë se në gjami e fillon në drejka në gjuma në ura nja, që se dimë se përshambull gjuma e fillon në urania, dhe... Maksimumi në shumicën e xhamive Gjumoja falët në, në orën 25:02. Me këtë do nuk po flas për ato që ka vajzdon pas xhumos, që falën tek ne si dreka sunetit e sunetit të tjerë kështu me radh, s'po flas për ato, po flas për namazin e xhumos. Hyet bija dhe xhumoja në shumicë ka xhamia që sot më tepër. Po në shumicë ndërmuese të xhamive fillon në orën 1 dhe përfundon në orën 25:02 ose një e gjys. Hidhbi azot 15 minuta, 20 minuta dhe domthonë, eh namozo ofër 5-6 minuta gjymos dhe kaçë perfundon. Maksimumi është maksimumi është 20 në 2 me perfunduar, shumica e xhamive. Maksimumi është kjo. Andaj bëhet fjalë për 40 minuta, jo për 1 orë e 30 minuta. Nëse ato kohë jamio ku ti ke rastizm u fal, po diku ne zgjat më skatje. Andaj, jose të fillon djimore në orën 1, të del prej punës në orën 1:10. Dem pepun zon ora 9 e 10. Edhe pse do të kenë xën sunetin, edhe nuk kenë xën fillimin e hutbes, nuk prish punë. Nuk prish punë, e rendizmer ta zësh namazën në djomos. Nëse ti dën ka puna 9 e 10 dhe djomaja përfundon, djomaja përfundon 22, atë ti këtë këtë djisura. Ose në 15 me dal, sa më zon namazin për shembull, edhe pse ti kshumica hutbes, nuk prish punë. Po më nuk prish punë përosen tan se njeri me qëllim nuk banë melon me nguhitbën, du të nëshku me, me nguhitbën, por prasën të anë, s'ki mund si, atër kërkali e 20 minuta, dhe une besoj se mund të gjirë Gjamija edhe në Prishtin, ka të shumëta që 20 minuta të mjaftojnë edhe me nguhitbën edhe me falë gjymanë. Nështë ta jo kretë hudbën, por shumit nësaj po. Ndaj, interesohu, që ka, dhe më thonë, pëtë spaku e, prej muslimanve që dinë Munta, munta arrizh gjumz, që nuk ka shpërblem të marrësh një nga shefi 20 minuta, atëre përlimi u zgjidh alhamdulillah. E përlimi u zgjidh. Nisë të mund të a mjaftueshme për ta falë xhumon. Nuk kem mund nuk kem nevojë më shku, ne zan e më falë sunetin e më prit xhutbën, po kjo është e mirë. Por rrethon ti nuk lejojn. Prandaj shkoma vonë. Edhe pse të ka ikë suneti, edhe pse të ka ikë një pjesë xhutbës, por ti nuk prish punë. Pak hytben, pak e zën pak hyjën, pag edhe dyra çdo jumani i fal dhe dal me herafon. Mos rëdini në fund. Që sa e pjesa e tet nuk është obligative tek afundin më nat. Krysoj me nat me fal juman. Kë është për ty më e mirë ncesh më. Dhe ktheu pun. Ktheu pun mas të fal juman. Më nat që kështu ke bër zjidhe inshallah për problemin, për problemin tonë inshallah. Kemi tetë mbetë rin kuadrojm. Selam aleikum Haj. Aleikum selam. ë uh, i kom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 edhe pyetja e tretë e kam njëtë për kur Kurban Bayram e kam niyetim një kurban poshtë komunion me sherg ton podume mbash si flamë një pagu për shemb për një kurban çu shumë do niyetën çhapmë shllonë po çfarë pyetje janë e qartë slloma li të mallai të mallahi selam selam e pse për këtë pyetje sopër që falet dhe nganjëri vjen me çaj, kjo nuk është gjë ka shqetësuese. Nëse çon për shembull nga ndikimi i namazit se ke parë se ti ke dorë Allahut përpara për mëkate që ndoshta njëri din çfarë ka bërë, mëkatë éventuale i ka bën të kaluara, bon ka i bën ende ngafrikë pe Allahu, çka i themi Allahut kur dalim përpara? Tash që i do ti për Allahut për mfal, po kur doli për Allahut më don për gjësi, çfarë i themi Allahut asojal? Të gjitha këto ndjenë kur grumbullohen, atë provokon një Ora kulisti lëtet në faqe, nëna që nuk është, nuk është për të qezuar, për të gzuar hamdaka kur xhair. Me çot një namazut xhair me çot nga Afrika për Allahut, me çot nga dikimi namazut. Edhe pasi nuk qën ka kë e vardhush me gjithmonë, atë nuk ka për të qezuar, nuk ka gjithmonë, atë mund të jetë diçka shtecëse. Pse po çon gjithmonë namaz? Mund në të do një ngacmëmi shejtan te kështu me radh, që me tahub koncentrimi i namazut, por pse është e e, e, e kopa raskshme nuk është më një herë, atë më ndosë nuko nuko hapësirë nuk ka vëmendje për çësën. Përkundazem mund të jetë kjo një reflektim i dikimit të namazit tek tekti. ëh çka shenjë kur është duke vdekur. Meni është duke në menë kujneri kur duke dhënë shpirt, atëri është me lajtë të Allahut të Azza Jall, se kanë art të marrin shpirtin. Davarës nga ëh nga shpirti që po dal edhe prezantimi me lajkë është e tillë. Diku të shfaqet me lajkët me butësi, e me mëshirë, e me parfume të ndeshme, parfumosën që dal e e e pergëzojnë, e që deshojnë i kdyshojn, e e e deshojnë dalë të lehtë e kështu me radhë aty shpirti, në çës se ka qenë shpirti i mirë. Ose se ka qenë i keq, mëkatar, atë rallon ruajt, atëri shëmë lajkët por ishin në një formë të të të të, të marshma, të frikshme, që vetpoma aty është një lloj dhenimi para të shpirtit e lëre më ajo që pritet pas pas daljes nga, nga trupi. Dhe pyetja e tretë më prej kurban, njëjti është më prej kurban. Ti e ke bonet me thirrni kurban për 1 Allahu Azhajan. Ti vet nuk mundsh bë prej normal, nuk di më prej dhe autorizimi i dikujt këtë rash është liuar. Sikurse autorizuar për këtë bashkësi islame për qëllime të madreses dhe qëllime të tjera, nuk njëti bëhet domethënë që therrash kurban. Domethënë kur ti e ke dhën, ti kur e ke dhën, domethën ë pagjesën për kurban, një ditë inshallah ka shku, ka shkuën vëna. Je me telefon tjetër që e kuadroj. Selam aleikum. Aleikum selam er-rahma tuleh. E falë, jam në djusë me ana, çfarë deshave në këtyt hoje me vës. Forna.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 është eliguar, në që fëse mbetë të tratë e alkoholit si është, edhe pësë është etilik, aja është, dhe më honë, është albetë alkohol, dhe ka, ë, si pas shumit zëtjetare, ka cilësi desën të, mëndojës se është më mirë të largohemi prej, prej prepratët të tila që e, pihen. Në që fëse bëhet fjartë për lyre të jashtë, me nuk prish punë. Në që fëse është, dhe më honë, medikament q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 Këtë që kemë shumë, shpo din që amë shvitë më për para, se për makë nash me për zhizit të tua. Ka pak për kom qefë dhe nga shqetime, se jenë 5 vakët le. Dush kur po boj në ahosh, shush në ka falë zote, a kënë drejt? Po. Në ne. Në ndë, për noj ka pak me trekti. Ndo me sa në 6-2 erët, ndo me sa në të mjetin, në sa në 6-2 ku një të rrit a është e lejune. E tre treta pyjtje disa mendimet, këshia tash, realitetin me thonë kundra lajet, a janë sytjet qëjtanit, apo janë, këshin me thonë, nga gjinafet e mlaja, nuk përdi, da një herë vine shkojnë, me njën përfolje po për vetë personalisht. Në qartë? Edhe në rechetën e parë kur po çuam për rechetën e dytë. Po. A duot më kpsi pak mënyrë sikur rechetën e dytë kur po sjellna te afton, a ken drejt mu çu drejt. Sikur pevojnë. Në rechetën e parë a mund dal? Pastaj më ngrit apo më ngrit më një herë, po. Në rechetën e parë pas së dytës. Po, po rechetë, rechetë. Tu ngritet. Selamun aleykum, mosallamu aleykum. Këtu patëm katër pyetje. Para ishte ku njeriu jo bën dush, a lejohet domthonë me u zhvesh të tercësta apo duhet me koni mbulur? Mendoj nuk prish puni njëri korrë i vetmuar, domethë do të çrruat most bië syri ndo kuçi s'bën tash ashtu, nuk prish punë.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 Ne do takimë një çmim stabil për të gjithë. Nëse përshëm vjen dikush i njohur dhe apo kemi interes ta ktuar apo dohemi bu mirë, e shojmë që ka nevojë dhe e lirojmë çmimin. Për shkak të situatës që e shohim para vetit nuk prish punë, por nuk lehuhet më ngrit çmimin ndaj dikujt për ta mashtruar. Përshëm vjen ndonjëri huaj, vjen dikush që nuk kupton këtë mall ose vjen dikush të themi se është prioht i ka parë kë, apo do të tash të shufishet çmimin për ta mashtruar, atë kë nuk bën kulla është i mënyrë kur të lihuar. Po ju ne kemi një sistem stabil për të gjithë. Ediku ti e lirojmë. Po rënë të aksatuar le, lejohet me lëru nuk prish punë. Me lëru nuk prish punë. Po sa shërin nëse vije deri tek ajo që njerëz kanë negocionojnë, domethënë për çmim tjeshat datator thotë jo, vesh 9, po marshat 93, ti thosh ani merre për 9, po diku tjetër masi nuk në aura, ka lënë 9 euro, kjo skoqjuna. Ti jelen kujt duhet ma lire, kujt dën jashet?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 nëri kur të ngritëng garaçati pa ndërçatë ditë a mund të dalë pak pushim, do të ndalet të pushimit si pushimore pasaj këm, apo pastaj mund të tkëmp apo mund ngrit më një herë. Normalisht në këtë ditem diëtor kanë përmend dy mendime. Disa nga ulemat mendojnë se është e preferuar të ndalet një herë pastaj të gritet, duke u bazuar në hadithën e mali kimni huajrit radhiyallahu taala anhu, i cili permand se ka padërguar një sahabë ku fal dhe i dërguari i ai i ka thënë salu kema raitu muni usalli Faloni ashtu si kur më keni parë mua duke u falur, dhan kuadërta asaj që ka parë Malik ibn Hayerit pejgamberin duke u falë është se ka pasë ndalë fillimisht, pastaj ngritet duke mbështet në duart e tij. Kjo është një form, dorasa Ibn Meri radhiyallahu taala anu njërin nga ashab që meste për me ka pasur pejgamberin saqë ka thënë se kjo ndalë pejgamberi s'ka cin ndalje e sunetit, se është kështu sunet më fal, por i dërguar i sotëm është faln këtë pas çësht plag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 e kemi telefonat tjetër e inkadrojm Assalamu alaykum Aleikum as salaam ورحمه الله Tasi tet kushtrimi nga Zvicra A vjen kash kushtrim patundeshirje të pyqen të dëgjojm pyetjen tënde por shpresoj që do të tentosh të inkadrohesh edhe një herë dhe shpresoj që për këtë do të tipe të mundësia inshallah A vjen kash për këtë kapu te lidhës por me siguri problemi është në lidhët dikën ka ju, përshka këse meso që të këne nuk kondo një problem për të marrë telefonatë, Allah dhe në mëzmë. Urna. Selam vëllikëm. Arikum selam. De, deshta vetëm një kyti me të bo një vëgjel, çon, të një vëgjëllë, për qënë të natër, qënë dhe deshta me ditë akona i do përën po. me qëtësue. E qartë, e qartë. Paj ëh uh, familja jon po hasë ndryshime mund të ketë ndonjë dhimbje mund të ketë ndonjë shqetësim mund të ketë ndonjë shtrëngim të caktuar që e bën më çajt por mund të ketë edhe lloj myshëshe që i shkakton i shkakton ëh uh, çarrje mendoj që mirë është ta marrim borojën e muslimonit aty ka disolute të mira që është mirë mjaftu fëmijëve mjaftu donë myshët aty është domosdoma doja e myshët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 mjakë ndu suren uh, kul huwallahu ahad kul a'udhu birabil falaq kul a'udhu birrinnas do saret këndojmë me fëmijën kështu pëstyre pa lëng si fryrje dhe besoj që me lenin Allahu te azhjel do t'i bëhet shërim inshallah kjo nëse thash nuk ka ndonjë eh, ndonjë shkak tjetër që ka të bëjë me shëndetin e që e është i sëmurë andaj më mirë është të shkuë në dyja paralele më shkohet tek mjeku me konsulto Por edhe me i këndu, Kuran, të dyhet, inshallah, do t'i bëjnë shërin me lehen e Allahot Azzogjall. I nëkadrojmë të rrëndën tjetër të radhës? Sëllamu aleykumullah. Aleykum, sëllamu aleykumullah. Ka mundësini për i tjetë? Po, urna. E, për, për hadifin, për pinga mjëre sëllam, që ka fanë, a gjërimi, ju shërën. A kësh pos mundësi pak, mundës shërën pak, e, ma Ta. nëzali. Assalamu alaikum. Allahu selam. A a jeni mi su mutu seh a jeranit do te bëni te shëndosh vetëmish kjo ditë nuk është i saktë. Nuk ka thonë kështu pejgamberi sahem por transmetuan e po libra dhe e gjejmë ne të shkruar se kështu ka thonë pejgamberi sahem por sipas dhërsimit të ulemave ta ditë ka ditë nuk është i vërtet fillimisht. E para, e dyta, ë ë fakti nuk është i vërtet hadithi nuk do të thonë se thënia është e vërtet që nga njerë ka thënje dë vërteta, i ka thonë dikosh, ato e në qëluara, por nuk kemi të lejuara, nuk kemi të luar që këtë thënje tja, a, tja atribujem pejgamberit so, so, so, sa i ka thënë, nuk lejuën nga sa i s'ka thënë. A daj në në që se e refuzojmë këtë hadith e, përshka këtë pasaktsi se ti, do të shukujem se përmbajtja ti është e saktë, është e sakt, saktë, nga sa agjerimi si e dobitë shumë të sh sikur që edhe ë organizata botërore shëndetësie ka konsideruar një lloj intervenumi kirurgjik për pathik. Do të ajrimësh konsiderohet dhe konsiderohet ë do të thotë edhe nga ekspertë shumë të mjekësisë konsurosi një lloj një lloj ë trajtimi mjekësor me me me, me shumë efikasitet Dhe, dhe, dhe, dhe, dhe me dimenzione të ndryshme të ndryshme të ndryshme. Jo e që për një smunje, po për shumë smunje të ndryshme. Për ndaj e, hadithi ose thënja sa gjerime e shërim ka të bëj, po sa shërim për shumë smunje. Që janë përmandur do të të, nga ekspert e kësa i la mje. Mirë mu këthy të klibrat, të këpunimet, të kësudimet që flasit për këtë qështje me ditë detalesht se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 kur të heqim të shenjtën, shejton në komunsimi me i pa. Do ne bëjmë të pa dukshëm për shejtanin në momentin kur heqim të shenjtën, themi dhe themi bismillah. Dhe besimtari para se të mufut në banjë, thot bismillah dhe thot lutin e futjes në banjë duke kërkuar nga Allah ta mbrojë nga e keqja shejtanëve të futet në banjë. Dhe kjo i bën mbrojtja. Ata s'kanjka të bëjnë mbroja banjës nëse ai thot kët lutje. Së përkë shtëpisë, duhet që ta mbrojmë shtëpin tonë nga ndikimi i shejtanëve duke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 dhe eruan besimtari nga shirë i magjistarve. Inkadruem edhe një të të të tër, aleikum. al veç, e, po, pak, e, të të tërë, urdënëni. Selam aleykum. Aleykum usselam al-Khutullah. O, është veç, pata një për të të të kështë. Ja në një shqecun pak, ta shumë dhe gjudëm ato në vënë, o, është a, matësit që e ka ndrëtu shpinë, në dhe gjuhë ashtë më vënë që pas ka puzë një kokë, do, o, që ta qapët Puna, një ro pishman, në me të, i përdu që çështë puna miro pishmanë, ne kem diskutuar vetë kohu se është nkat. Po çështë është, çështë është teoria se puna që aj aj mo bë pishman. Po, çka. E çfarë, çka, pitu pitu domon çë kat bëme me një dukuri të përhapur, ajo është i fatkeqësisht që njerëzit shtëpin, e melin, e kur dojnë të ndërtojnë shtëpinë, e ndërtojnë themelin e pastaj një kokë të kurbë, e thier një kurban themel dhe e lyjnë themelin me gjak dhe e futin kokën e kurbanit në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 ka buka bëjmë dënë të pëndohet e ka Allah Gjelle Huala, të shpendimin nuk do me dënë që du të më rëzohë shpinë, me nëzera të krytë kurbanit e Allah le më med, në që ka pëjtë të të më rena. Por e lenë shtëpi në kështët, jetën e shtëpi, jam punë ka morë fundë, por pëndohet e ka Allah Gjelle Huala, ndinë kështë ardhë për këtë që ka bërë, do të zëtë falëm, se nuk e këmë ditë, nuk bëjmë o kë duke u penduar për të kaluarën, duke u ndike qëfar ka bërë, duke vendosën të armën, nuk e bënë më asë njëherë, gjëse këtë e bënë, atër me lejnë, Allah të manuar, Allah u jafalë. Aja që ka kaluar, ka kaluar, atë nuk mund të gjbata, aja këpun ka përmër fund, por spaku në të armën që se jepët ja rasti, atërë spaku vetë më së të bënë, apo edhe në që të komunësi, dikan me e kshilu, këto në shenet e pendimit të njëriju të Po edhe të të lëvatën që të të radhës në këtërë, në urënëni? Selamun, aleikum, bëjë. Aleikum, selamun, të lëmat. Besët të një të të të të të të tëmë. Po urënë, po të në gjëmë. Ashtë e lejume ne bubek ne kuranë, kur dikusht të akërkëm për një punë të tatuëmë. Po e qartë. Edhe një qeterë. Po edhe. A shteliu dhe më morr avdes në banjë kur atë zihet. në banjë kur atë zihet. Salvecia. Po, çort. Në çort e kuptova. Çort. Assalamu alaykum. Aleikum salam wa rahmatullah. Asë për këtë betimit në Kur'an, ë kuftuam Kur'an kim për dy gjëra. Kur'ani fjalë e Allahut, përmbajtja e Kur'anit që është brenda, teksti. Fjalë e Allahu xhalla wala, çertçsi e Allahut azza wa jalla. Kurani Mushaf, libri që ne prekim dorë. Njërat nuk e dinë se përmban të gjithë fjalët e Allahut. Zakonisht njerëzit tek nuk kur betohen në Kur'an, e kanë për qëllim, e kanë për qëllim atë aspekt të jashtëm që prekët të Kur'anit, të Mushafit. Andaj kur kuptojmë nuk lejohet të mbetuam në Kur'an, nuk është mirë. Në Kur'an lejohet të mund të lejohet të betuam, çuse betuohemi në cilësinë e Allahut Azza Xel. Nëse cilësia e Allahut është Allahu, atësim si si si të si, si mbetuam në në Allahun si më betu, për shembull në, sikurse as e është betuar pejgamberi sa pashaat që shpirti i emër ndur në ti. Ky është Allahu Azxhel. Ekstëmerod lejohet të më betu. Por kjo mund të jetë pak sado e vështirë për njerëzit më kuptou, nga se nuk dinë çka thotë se Allahu që Kurani është fjala e që Allahut, ekstëmerod andaj un preferoj të largohemi më mirë, më e sigurt të largohemi nga betimi në Kur'an. Beton Allahun Azxhel, pasha Allahu, ky është betimi më i mirë dhe më i madh i mundshëm. Dhe në që zikush kërkan mu betu, betohu në Allahun azjel. Edhe në që të kërkuat me vendus dorën kuran, apo betohu në Allahun, edhe pse ki dorën mi kuran. Të i pasha Allahun, betohu më në Allahun e madhë, e kështu me radhë, pra që kërkuat. Edhe pse nuk duhet të mësoj me të betohu më përgjë dhe gjë, por përgjëra madhore, që kanërën që i si kanë pesh, ataj nuk prish punë që të betohu më, në këtë të vëjmë në emër t Të përket abdesin banjoj, kemi fjalë për këtë drejtë, lejohet me marr nuk prish punë, nga se vani ku kryet nevoja është i ndar gamani ku mirët abdesi. Nuk bën çimëtohen me marr abdes larg asaj, vani ku kryet nevoja është ban. Por më shoza është i ndar, e ka, sikurse tek ne është e njohur, vani ku kryet nevoja është i ndar, pastaj një hap, dy hap pa vënë gamasi e banjes, atje është pastaj çeshmeja ku mirët abdesi. Nuk prish punë që sa do nevojë që kryet tash e ka ata ujin që e çante poshtë nuk mbet atë sipërfaqe aty ashtu i pastër andaj realisht nuk ka ndetsyr është vend ku kryet nevoja por realisht nuk mbet aty ndjesin qase shtyhet përmes ujit në gypove dhe shkon në kanalizim aty prandaj nuk prish punë mora abdes në banjë të qson në tyre që ne i kemi sot nuk prish punë ka diçka të keqja ne kuadrojm telefonat në fund të personte Shalom e rekemojsh. Reikum salam, Ratullah. Kur ku pastruhet njerit trejësht në banjë, ka nevojnë e marat dhesë për me do në matë? E, e qartë, e kuptoha. Njeri u kur pastruhet në banjë, kur të ladë, do me thonë, ladë për asyjet në ndryshme disa arsye janë personale, dhe disa arsye janë fetare, mësë qërë të qartë, njëri kërë të në më la, la të më arsye, pëse për lash, ka në arsye. A në këto arsye mund të të individuale, për lana se jëmë dyrësit, për lachem, uh, për shambull, uh, për freskim, për lachem për këtë, ka arsye për më la, të ato arsye individuale, personale, dhe ka larje, Çem motivi i tyra është feja. Pse po lahesh? Po dita xhumë. Po laha për shkak të ditës së xhumës, sot është xhumë, po, po la për xhumë. Është kjo motiv fetar. Pse po lahesh? Po lahm se si jeri është xhuno i papostër, do thot ose pas mërdhënave me gruan ti, e tij, ose grye me burrin e saj, ose për shkak të yakulimit në xhumë me kështu merak, detruhet njeriu më la. Dhe lahen këtë rast komoti fetar. Dhe varet sigurisht nga arsyeja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 portufal. Por në çopse bëhet fjalë për larjen shrenatike fetare, po lëhen për shkak të gjymës, po lëhen për shkak të pap... gjinë bllokut se është gjinëp i, i papastër, për shkak të marrëdhënieve, apo sikur se s'e kam më herët, atë këtu kim motiv fetar dhe feja na kam suksumulo. Atë dar këtu mora abdes është sunnet. Mirëzmo abdes po nuk është obligative. Mjafton e larje portufal, nga se prish renditës tash na e kaluar feja Andaj, kjo lëarje me motiv fetar lejoat që të falem i me të. Andaj, vërshin nga rësia, është e përgjigje a bën, apo nuk bën, besoj që, që është e, e qartë, dhe si kur që e paralimroja, shku e në ruar, shtot telefonate pas telefonate, e, zvotu shpavlej për inkuadrimet e juaja, që po e pasruni këtë mision, dhe nërësë allan gjelë leora që në përgjigje që i kam dhën, këtë që e në fillimisht Allah i knaqur, gjithashtot edhe lësë Allah në manuar që ato përgjit të kënqenë me dëvërtet sëqerime të duhura, të mjaftushme për juve dhe mishalla ju kemi bërë zgjidjen e duhës që keni pasë në ujë për te. Aty ku e kemi qëluar, pa dyshim se merita për tërkët, i tako në lajë gjellë uala. E ku kemi gabuar është natyru njerëzore dhe ka të bëj me të meta tona që e lësë me lajë gjellë uala zotit të na falë. Si të qoftë me kax,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 e mësimeve të mëdha që dalin nga këtu dhe që një pokalojnë. Nuk e a ja shëqruar të mësime dhe punë të mira si kurse ishte përmendja Allah të zogjel, agjerimi, namazin a file, lezimi i Kur'anit, sadakaja, e gjdo pun tjetër të, të mirë që kemë mësime bërë. Në betëshin e kujdesin e lagele lewala, dhe në, në, në dakimin arshëm. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. <tus <nouveau> <tus> <tus>